Я все зрозумів. Помітивши тебе, веніамін Назарович підводиться, підходить, плескає по плечу. Мої вітання головному редакторові. Тампон втягує голову в плечі та опускає очі додолу. У цей час Валерія повільно підходить до розгубленого тампона, Поправляє на ньому кроватку, вкладаючи в цей процес усю жіночу охайність та турботу. Працівники мовчки спостерігають за руками дівчини. Старий представляє тебе присутнім як нового шефа, говорить, що сьогодні до коріна треба міняти стиль керівництва, давати дорогу молодим енергійним людям, новим сучасним ідеям, втілювати їх за допомогою оригінальних методів, Бо ми, наше покоління, признатися, належимо, на жаль, не сучасності, а минулому, мертвому часові. Належимо йому до кісток, бо виховувались у старі часи. Крім того, всі добре розуміють, яка складна політична та економічна ситуація в країні та в місті. На носі вибори перемогти повинна наша партія. Дивлячись на присутніх, приконуєшся, що вони не зовсім тямлять, про яку саме партію йдеться. «Так-так», – патетично говорить старий, «тільки ми, нові демократи, можемо вивести нашу країну з тієї прірви, в якій вона опинилася. А тому треба, щоб кожен з нас на своєму місці розумів, яка велика відповідальність на його плечах. Буду з вами відвертий, – каже Веніамін Назарович, у місті повинна перемогти наша партія. Це програма «Мінімум». Яка зараз стоїть перед колективом газети. Зрозуміли? Присутній млява переминається з ноги на ногу. Це не просто так наголошує старий після виборів ніхто не буде забутий. Без найменших таємниць скажу, що в молодіжному мікрорайоні будується новий багатоповерховий будинок. Є ідея надати квартири сім'ям працівників редакції. Отже, стимул для роботи є. Він говорить про відповідальність та особливу моральну позицію, яка має бути притаманна журналістові у правильному висвітленні суспільного життя. Тим часом дивишся, як колупається в носі кореспондент-новачок, якого дня ми взяли до колективу. Аж поки не каже присутнім, що вони вільні, можуть приступати до роботи. Тебе посміхом вітають, розсіяні обличчя коло розгублено промовляють банальні фрази і виходять. Віням Ін Назарович дає перше розпорядження. На першій шпальті треба помістити портрет і виступ нашого фюрера, на з'їзді молодіжних політичних організацій. Ось тобі його фотографія та текст виступу. Бажано друкувати без найменших скорочень. Викинути тільки повтори або ж повну нісенітницю. Зрозумів? Плескає тебе по плечу, ця звичка тобі починає вже набридати. Чого такий понурий? Не переживай, все буде добре. Робота піде як по маслу. Від портрета впливового депутата-олігарха, партія якого повально скуповує землі, підприємства, комунікаційні канали, у тебе пропадає настрій, перед тобою відвертий нікчема, який припхався в політику з демократичними гаслами, старий знову плескає тебе по плечу, щиро посміхається, що фюрер – це дружній прізвисько керівника партії. Заспокоїв, що все наладиться. «Абгемахт?» «Я майн партайгеноссе». «Згода?» «Так, мій партійний товаришу». відкаблучуєш ногами і викидаєш вгору праву руку». Валерія пирскає зі сміху. «Виходити вже з твого кабінету» І тільки зараз помічаєш на дверях золоту табличку. Головний редактор Марко Юрійович Сигеда.